Capitolul 51 Trecură două luni, meditând asupra acestor chestiuni, lui Filipi se părucă că în adevărații pictori, scriitori, muzicieni, există o putere care împinge către o absorbire totală în opera lor, încât devine inevitabil pentru ei să-și subordoneze viața artei. Cedând unei influențe de care nu-și dădeau seama niciodată, se lăsau păcăliți de instinctul care îi poseda și viața le scăpa printre degete netrăită. Dar el avea sentimentul că viața trebuie mai degrabă trăită decât zugravită, și vroia să cunoască direct diferitele ei experiențe și să smulgă fiecărui moment emoțiile pe care îi le putea oferi. În cele din urmă, se hotărâ să facă un anumit pas și să se supună rezultatului obținut. De îndată ce își puse în minte acest lucru, se hotărâ să purcea de fără întârziere la îndeplinirea planului. Din fericire, a doua zi dimineață urma să-și facă vizita obișnuită Foane, așa că el se decise să-l întrebe de la obraz dacă mai are vreun rost să continue să studieze artele. Nu uitase nici acum sfaturile brutale pe care maestrul i le dăduse lui Fanny Price. Fuseseră foarte sănătoase. După atâta vreme și Filip încă nu izbutise să-și o scoate complet din minte pe Fanny. Atelierul școlii se părea straniu fără ea și, din când în când, Gestul vreunuia dintre studentele care lucrau acolo sau tonul folosit de una din ele, îl făcea să tresară deodată, amintindu-i de ea. Prezența ei era mai pregnantă acum, de când murise, decât fusese vreodată în timpul vieții ei. Adesea o visa noaptea și se trezea țipând de spaimă. Era îngrozitoru să se gândească la toate suferințele pe care, fără doar și poate, trebuie să le fi îndurat fata. Filip știa că în zilele în care venea la atelier, Foane lua masa la un mic restaurant din strada Odessa. Se grăbi să mănânce cât mai repede ca să se poată duce să-l aștepte pe pictor afară când o ieși. Se plimbă în sus și în jos pe strada aglomerată și, în sfârșit, îl văzu pe domnul Foane venind către el cu capul plecat în piept. Filip era cu sufletul la gură de emoție, dar, făcând un efort, își lă inima în dinți și se apropie de el. — Pardon, domnule, aș vrea să vă vorbesc câteva minute. Foane îi aruncă o privire repezită, îl recunoscu, dar nu-i răspunse nici măcar cu un zâmbet. — Vorbește, îi spuse el. — Sunt aproape doi ani de când lucrez sub îndrumarea dumneavoastră. Vreau să vă rog să-mi spuneți sincer dacă vi se pare că merită să continui. Lui Filip îi tremura puțin vocea. Foane merse mai departe fără să ridice ochii. Deși îl cercetă cu atenție, Filip nu-i zbuti să vadă pe fața lui nici cea mai mică urmă a vreunei expresii oarecare. Nu înțeleg ce vrei să spui. Sunt foarte sărac. Dacă n-am talent, aș prefera să fac altceva. Și nu știi dacă ai talent? Toți prietenii mei sunt convinși că au talent, dar eu îmi dau seama că unii dintre ei greșesc." Gura sarcastică a lui Foane schiță o umbră de zâmbet. Locuiești pe aici, pe aproape?" Întrebă Foane. Filip îi spuse unde se află atelierul lui. Foane se întoarse. Hai să mergem până acolo. Hai să-mi arăți ce ai lucrat." Acum?" strigă Filip. De ce nu?" Filip nu mai a avut ce să spună. Merse tăcut alături de profesor. I se făcu un grozitor de rău. Nici prin cap nu-i trecuse că Foane ar fi putut dori să vadă atunci pe loc lucrările lui." Ca să aibă timp să se pregătească, el a avusese intenția să-l roage pe profesor să stabilească o dată cândva în viitor, la care ar fi avut bunăvoința să-l primească pe Filip împreună cu lucrările lui. Acum Filip tremura de neliniște. În adâncul inimii lui, nădăjduia că foanei o să se uite la tabloul lui și, pe față, o să-i apare acel zâmbet care înflorea atât de rar, după care o să-i strângă mâna lui Filip și o să-i spună: Nu-i rău deloc." Continuă, băiete, ai talent, ai cu adevărat talent. La acest gând, inima lui Filip se umflă de mândrie. Ce ușurare ar fi fost, ce bucurie, ar fi putut în sfârșit să mergă mai departe cu curaj. Și ce mai contau greutățile, privațiunile, dezamăgirile, dacă în sfârșit ajungea unde trebuia? Muncise din greu și ar fi fost o soartă prea crudă să vadă că toate strădaniile lui au fost zadarnice. Apoi trăsării amintindu-și că auzise exact aceleași cuvinte din gura lui Fanny Price. Sosiră la casa lui și pe Filip îl cuprinse frica. Dacă ar fi îndrăznit, l ar fi rugat pe foanei să plece. Nu mai vroia să știe adevărul. Îi intrară și, în momentul în care treceau, portarul îi înmână o scrisoare. Se uită o clipă la plic și recunoscu scrisul unchiului. Foane urcă scara în urma lui. Filip nu știa deloc ce ar fi putut să spună. Foane era mut și tăcerea-l irita pe Filip. Profesorul se instală pe un scaun fără să scoată un cuvânt. Filip așeză dinaintea lui tabloul pe care salonul îl refuzase. Foane cuvință din cap, dar tot nu scoase vreo vorbă. Apoi Filip îi arătă cele două portrete ale lui Ras Chalis. Vreau două-trei peisaje pe care le pictase la more și câteva schițe. asta e tot," zise el curând cu un râs sureșcitat. Domnul Foane își răsuci o țigară și o aprinse. Și mijloacele dumitale materiale sunt foarte reduse?" întrebă el în cele din urmă. Foarte reduse," răspunse Filip, simțind deodată cum îi îngheață inima. În orice caz nu de ajuns ca să am din ce trăi." Nimic nu e mai degradant decât îngrijorarea permanentă în privința zilei de mâine. Oamenii care disprețuiesc banii îmi fac pur și simplu scârbă. Ori sunt fățarnici, ori sunt zevzeci. Banii sunt ca un fel de al șaselea simți, fără de care nu poți să le folosești pe deplin pe celelalte cinci. Fără un venit corespunzător, ți se închide jumătate din perspectivele vieții. Singurul lucru în privința căruia trebuie să ai grijă este să nu plătești mai mult decât un shilling pentru fiecare șiling pe care îl câștigi. Vei auzi pe oameni spunând că nu există pinten mai potrivit pentru a-l îmboldi pe artist decât sărăcia. Oamenii care o spun n-au simțit niciodată acest pinten, intrându-le în propria lor carne. Ei habar n -au cât de meschin te face această situație. Te expune la umilințe nesfârșite. Îți retează aripile, îți roade sufletul ca un cancer. În fond, lucrul pe care îl ceri nu este bogăția, ci doar în mijloacele suficiente pentru a-ți păstra demnitatea, pentru a lucra nestânjenit, pentru a fi generos, sincer și independent. Eu îl compatimesc din tot sufletul pe artistul, fie scriitor, fie pictor, care se bizuie numai și numai pe arta lui pentru subzistență. Încetișor, fără o vorbă, Filip puse deoparte diferitele lucrări pe care îi le arătase. Dacă nu mă înșel, din vorbele dumneavoastră reise că n-am prea multe șanse." Domnul Foane dădu ușor din numeri. Ai o oarecare dexteritate manuală. Muncind din greu și cu perseverență, nu văd de ce n-ai ajunge un pictor corect și destul de capabil." Ai găsit sute de oameni care pictează mai rău decât dumneata și sute de oameni care pictează la fel de bine ca dumneata. În ceea ce mi a arătat, nu am văzut nici pic de talent. Am văzut silință și inteligență. N-ai să depășești niciodată stadiul mediocrității. Filip făcu efortul necesar pentru a-i răspunde cu calm. Vă sunt recunoscător pentru osteneala pe care v-ați dat-o. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Domnul Foane se ridică și dădu să plece, dar răzgândindu-se, se opri locului și puse mâna pe umărul lui Filip. Dar dacă mi-ai cere sfatul, ți-aș spune, ia-ți inima în dinți și încearcă-ți norocul cu altceva. Vorbele astea sună foarte aspru, dar dăm voie să-ți spun un lucru. Aș fi dat nu știu cât să fi primit sfatul ăsta de la cineva când aveam vârsta dumitale, iar eu să-l fi ascultat. Filip ridică surprins ochii spre profesor. Acesta se strădui să zâmbească, dar o făcu numai cu buzele pentru că ochii lui rămaseră gravi și triști. E foarte dureros să-ți descoperi mediocritatea abia când e prea târziu. Asta nu te face deloc să devii mai bun sau mai agreabil. Râse ușurel în timp ce rosti ultimele cuvinte și ieși repede din odaie. Cu un gest mașinal, Filip puse mâna pe scrisoarea unchiului său. Îl tulbura faptul că vedea scrisul acestuia, pentru că de obicei îi scria mătușa. În ultimele trei luni fusese bolnavă și el îi propusese să se ducă în Anglia ca să o vadă. Dar ea, temându-se că asta l-ar împiedica de la lucru, îi spusese să nu o facă. Nu vroia nici în ruptul capului să-l lase să se deranjeze. Spunea că o să-l aștepte până în august, când spera ca Filip să vină și să stea două-trei săptămâni la casa parohială. Dacă întâmplător boala ei se agrava, avea să-l anunțe, întrucât nu vroia să moară fără să-l revadă. Din moment ce îi scria unchiul său, însemna că mătușa e prea bolnavă ca să mai poată ține tocul în mână. Filip deschise scrisoarea și citi următoarele. Dragul meu Filip, te anunț cu regret că scumpata mătușa a încetat din viața astăzi în zori. A murit pe neașteptate, dar foarte liniștită. În răutățirea a fost atât de bruscă, încât nu am avut timp să trimitem după tine. Era întru totul pregătită pentru acest sfârșit și și-a găsit odihna fiind absolut sigură într-o înviere binecuvântată și pe deplin resemnată față de voința divină a prea iubitului nostru mântuitor, Iisus Hristos. Mătușii tale i-ar fi făcut plăcere să fii de față la înmormântare, așa că sunt convins că vei veni de îndată ce vei putea. Firește, pe umerii mei apasă povara, au o mulțime de treburi și sunt foarte tulburat. Sper că vei putea să faci totul pentru mine. Unchiul tău iubitor, William Carey.